Arblased tikuvad alati võõrasse asjasse nohkapist. On teistel kohe selline paha komme. Siirtsub, siirtsub ja laimu jut ongi valmis. Kui onu, Janku onul naha üle lõi, oli sell õige halb tuju. Mõtles endamisi mehike ja karates siis korraga. ja küll, pagana pitta! Panen rebaseonule jälle rauad suhu ja näitan mägra emale ning ta tütardel, et vähemalt rebasest üle oled. Varblaseonu kuulis seda ja pistis kisama. Mina räägin rebasele ära, mina räägin rebasele ära, räägin jah, tšiktsirik, räägin jah, tšiktsirik. Jään ja kunu kokkus, vaatakus, pau Siis aga mõttes, kes esimesena kõneleb, Seda usutakse ja lippas kohe rebaseonu juurde. Mis see tähendab, rebaseonu, hakkas ta pahandama. Kõneldakse, et sa tahad mind surmata, mu lapsi üles puua ja maja maha põletada? Kes seda kõneles? küsib Rebasoonu pahaselt. punni onupunni pesialgu vastu, kui tunnistab siis, et varblase onu talle seda rääkis. No muidugi olin ma seda kuuldes õige pahane ja sõimasin sind, seletab janku onu. Ära, teine kord enam luba juttu, osu, nomib rebane ja jooksed minem. Varsti kohtab ta varblase onu. Rebas onu, rebase onu, rebas onu, rebas onu, rebas see nagu ratta peal. Rebas onu teeb nagu ei kuulekski. Heidab põõsa äärde maha. Ja teeb enda magavaks, rebasonu ae mul on sulle midagi kõnelda, kisa varblane rebasonu pöörab pead istumu sabale varblaseonu mul on üks kõrv kurt ja teine ei kuule varblane istub kida sabale ikka veel ei kuule istumu seljale varblane istub seljale Hüppapähe, varblane, ma olen täitsa kord. Varblane hüppapähe. Hüppahambale, varblase onu. Varblane hüppas repase onu hambale ja repase onu Aam.